Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, que c'est mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, Hello, Hyvää täällä. <laughs> <laughs> Ihana saada olla täällä. Voi <tuhun> vitsi, ku kivaa. Mitä teille kuuluu? Vappu tulossa. Joo, vappu on tulossa. Ehkä Onks täällä uutta. vappua teidän mielestä? No täällä Tallinnassa ei oo. Sitten mä oltiin esimerkiksi viime vuonna aino kanssa tartossa, siellä Siellä on, siellä on, on ah, niin niinku siellä on ehkä se on opiskelijavappu, se on nimenomaan opiskelijavappu. Mut Mutta siellä, siellä ei ole niinku, siellä ollaan niinku lakit päässä ja ykköset päällä. Et okay. ei ole tätä haalarirymistelyä tai serpentiin sähläystä. Okay. Vaan siellä siellä ollaan niinku kaikenlaisia ja ilmeisesti niin osakuntajuhlia ja siellä on oikeasti niinku ykkösmekot päällä ja kuk kukkamekot ja kesä alkaa ja Korot ja toivottavasti toivottavasti. Sehän on aina ollut vähän tämmönen jännityksen paikka, että, että mitä pistän vappuna päällä, eli minkälainen sää on. Joo, Suomessa onko se on mutta tartovappu on sisätilois, juhlassaleissa. No, niin, ahaa, olen... niin se ei ole. Sitten voi jo, mennä ihan kyllä. säästä riippumatta kuka, kyllä, kyllä. kuka meitä. Kun mä maanakin ainakin ulkoistanut itteni nyt jo niin monena vuotena vappuna, että niin kuin tavallaan no, ulkoistanut Suomesta, että rupee niin vappu, traditiot hiipumaa. Mm. Niin. Ja sitten mä olen sunka, mun mielestä Natsku joskus tästä, että kun, miksi Suomessa on tää aina, että syödään nokkeja ja perunansalaattia, että miksei voi olla jotain vähän hienompaa. Niin. sitten niin sit vappu on taas yksi näistä Mutta On juhlista mut siis, mut siis, mulle vappu, on, siis mulle vappu on aina ollut se ihan ykkönyt. Tänä vuonna mulle ei oo mitään suunnitelmia, mä oon todennäköisesti vaan täällä Tallinnassa, eikä lakikioissa ja hukassa ja näin. Mut, <laughs> mut to, voit, rylistellä voit kuitenkin <laughs> ihan vaikka itseksesi. <laughs> Mutta aikaisemmin mä oon tykännyt, nimenomaan Vappu on yksi niistä ihanisti juhlista, milloin keskitytään siihen syömiseen. Meille se piknik on ollut ihan ykkösjuttu mun kavereiden kanssa. Sinne on kuulle suunniteltu etukäteen, että mitä tuolla se ei ole todellakaan mitään vaan kaupan perunasalattiin. Mä oon itse vääntänyt sinne perunasalattiin saksalaisen reseptillä se on todella hyvää, vaikka itse sanoinkin. tälle vaatimattomasti. Mä oon myöskin joskus herännyt aamulla aikaisin ja vääntänyt semmoisen triplasuklaakkaa, kunni ja kaikkea tänne, että sinne niin kuin panostetaan. On niin, kuin... si, niin, siis täällähän Tallinnassakin niin Suomi-seura ja suomettaret yritti pitää tämmöistä muodossa mm -hmm. tuota hengissä, mutta sittenhän Savisaakki kiesi tämän ulkona ryypiskelyn, niin sitäkin siitäkin lopetetaan. lopetettiin, mm -hmm. ja nyt, nyt ei ole, ei ole tietoa, nyt, että tullaanko tämä laki kieltämään, että saako täällä taas piknikillä nauttia virallisesti. Onko se sitten tavallaan, että et sit jos on isompia, isompia tuollaisia piknik niin sit se on niin huomiota herättävää se ulkona? No lopottelu. sanotaan ehkä näin, että, että, että suomalaiset ovat kunnollista tunnollista kansaa niin, niin. Kun, kun laki kieltää, niin sitten ei, niin, sit niin, ei, niin, ei, niin, ei yllytetä ketään <laki> niin. <kumse>. <laki <laki> niin. En usko, että niin. siihen kukaan puuttuu. Jos muutaman hengen seurueen nyt vähän kuohuviinia Täällä mm. niin. Mutta on myös ainakin tänä vuonna mä veikkaa, että sää ei ihan hirveästi houkuttele nyt ulos, ulos voi voisi olla sateen keskelle piknikillä. Se voisi tietty että Mutta tuli se voisi järjestää sinne oma niin kuin mini vaikka sä nyt otakit turust. <laughs> niin, mutta kuitenkin joku kun mulle niin kuin vappu on se mantan lakittaminen. Sää voisit kiivetä joku <laughs> patsaa <laughs> päälle ja pistää sille lakin päälle ja... Sitten ha haalarit joo. päällä konttaa tuolla Raatihuoneen torilla ja joo, puutelet joo. Klaara ja. Miten tämmönen? Olisiko kiva? Harkitaan, harkitaan. Mut hei, vakavampi asioihin ja liittyen tähän rymistelyyn. Mä, mä oon kauhean iloinen yhdestä asiasta. Nimittäin Miia sanoi äsken, että en mä sano kokonaislausetta, lausen, mä sano sen loppulausen, että voi harmi kun! Sillä ois ollut niin kiva vappuna vaan mennä salille. Siis nyt mm. mua vastapäätä istuu kaksi mimmiä, on oikein jumppakärpäinen pulvo. Se vanha vanhaa salikonkaria ja, kyllä. Ja näin sä oot mitään. joskus heittänyt meille haasteet, nyt tytä oot niin. liikkuu, niin. koska mulla ei oo jo, ollut kovin liikkuu. Joo, mutta joku mehän ruvetaan niin he hauista vertaille Kyllä, kohta. kyllä. <laughs> Meidän täytyy si siirtyä tuota, youtube blogi muotoa, että voidaan vertailla niin lähetyksessä Joo, on ja hallitse, hei, ja Ei niin. enää mitään tylsää äh, tuota, kuokuviiniä tai klögiä. ei me siirrytä ihan proteiinipirtelöitä täällä näin. <laughs> Kyllä. Näillä mennään. siis o, täytyy sanoa, että mä en oikeastaan koskaan käynyt salilla. Siis on tietysti käynyt koulun kanssa, kuollut pakko, mm -hmm. mutta se oli just ollut pakko ja Joo. se ei ollut yhtään kivaa. Se oli pakolla tekemistä, mutta nyt kun menisin sinne ihan vapaaehtoisesti, ehkä kun olin ihan ainolini innoissaan siinä, niin kuin, voin myöntää, että olen ollut väärässä monta vuotta. Hyvä. Mun pieni vinkki, mitä mä aina annan kaikille, on se, että ensinnäkin a, pitää mennä niinku mukavuusrajojen ulkopuolelle, et jos, jos, jos haluaa oikeasti tuloksia. Mutta sitten taas toisaalta, kun on semmoinen ei niin kiva päivä ja ei tekisi mieli yhtään mennä, niin sitten minusta antaa itsellensä luvan, että menen ja teen ihan vähän vaan, niin, niin tavallaan se kynnys lähtee on Että edes menee. Ja sitten joko tekee siellä ihan vaan, tai sitten voi yllättää itteensä ja tehdä vähän enemmän. Pää sieltä menee. Mm. Siis tällä viivalla oltiin jumpassa, joka Ainon mukaan on aika kiva Ja mä olin 21 <tos> jälkeen sillä, että mä lähden poistamaan. Mä en niin kuin pysty. <tos> Sä et, et ole siis ryhmäliin. Ei, ku, se ole aivan niin Mutta sitten kun olin ylittänyt ehkä puoliväliin siinä tunnilla, niin mm. sitten ruvettiin tekemään ehkä jotain muutakin kuin hyppisistä. Siis se oli tämmöinen busutunti, se oli pitkä paluu. Mä ajattelin, että en tästä tuu mitään. Et se niin ohjaajakin, joka oli tosi hyvässä kunnossa, niin oli ihan hit, niin litimärkä hyvästä. Mä olin ihan sellainen, että nyt, nyt ei kyllä pystytti ihan. Mä tippuin koko ajan niistä askel sarjoista. Ja sit mä ajattelin, että tämä on niin, niin epämotivoivaa, että mä en jaksa ja mä tuntuu, että mä pyörän kohta. Toisella musiikki. Oli ihan ok, mutta sitten kun mä pääsin jotenkin yli siitä kaikkein pahimmasti vaiheesti, se oli ihan ok. Niin. Eli nyt sä menit sen mukaposanjauhoa? Joo, koulutti, jo. kyllä mentiin. mä myöskin sanoin, että se, se, toi oli rankin tunti, missä mä oon ollut täällä. Okay. Se, se sä oot aloittanut se... sieltä Hardcoreista. Niin, me, me aloitettiin jostain pilateksesta, mikä oli tosi lällyt ja se oli ihan ok, mutta hmm. se ei ollutkin just yhtään haastavaa. Joo. Siellä lukee kuvauksissa, että sopii aloittelijoille ja niinku, on, on intensiivinen, mutta mut ne aikaisemmat kerrat, mitä mä ollut, se on ollut ollut intensiivistä, mutta ei se ihan tollaista rääkkiä ollut mitä eilen. <lantaa> no, mutta he hengissä ollaan. Hyvä. Joo, joo, ja se oli hyvä vinkki, että vähän haastaa itseä. Miten tota, viikon uutiset, mikä on jäänyt mieleen? Täytyy sanoa, että tämä rahakohu on, niin no, on niin hauska. Siis, ai että! No, se on jotenkin niin absurdi juttu. Joo, nyt hauska. kertauksena siis, että, että tuota, Rahapajalta on tulossa tämmöinen viiden kolikon juhlarahasarja ja nyt tämä ensi, ensimmäinen nyt heti ollaan vetämässä pois ja eikö nyt ollut näin, että, että ministeriössä siellä Orpo oli tämän alunperin hyväksynyt ja nyt Orpo on sitä vetämässä pois no joo, tässä ja syy on aihe. No tässä oli joo, vähän ehkä epäselvää, että onko se Orpo nyt nähnyt nämä kolikot, no, mutta ilmeisesti ainakin valtiovarainministeriöön on toimitettu siis tällainen kuvaus, sekä kuvallinen niin kuin suunnitelma näistä kolikoista että vielä sanallinen kuvaus. Ja sitten Orpo on vetänyt nimensä alle tähän. Mutta voi olla, että hän ei ole tutustunut tähän itse aiheeseen, koska nythän olisit kuitenkin tullut ulos tämmöisen kannanoton kanssa, että tämä on nyt täysin mauton tämä aihe. No mitä mieltä te olette? No siis ensinnäkin tämä aihevalinta, mistä me nyt puhutaan, niin kun siinä on eri kolikoita. Mitä mm. niin ensimmäinen koliko näistä on siis kuva vuodesta 1739 kansalaissotaan. Ja niissä on aina niissä kolikoissa kaksi puolta. Mm. Se on se tavallaan, kun niin sanotaan, että koliko on kaksi puolta. Niin miettää, että se on että aina toinen on se... kolikuva haastetta ja toinen jotakin onnistumista mm. tai saavutusta. Tois... Nyt tässä tosiaan ensimmäisessä kolikossa on haasteena kansalaissota ja sitten siinä kuvataan tämmöistä teloitusta. Punavaan Se on joku kuva vuodelta 1918, joo. jonka mukaan tämä on. Mä tota... Mä kiinnitin huomiota myös siihen niin, että kolikkojen suunnittelijan Ilkka Suppanen, Sanonko teille nimenä mitään? No mä en tiennyt hän aikaisemmin, mutta vähän sitä Joo, siis hän on siis ennen kaikkea huonekalu. suunnittelija. Mulla on itse, itselläkin tämmönen Suppasen suunnittelema tämmönen, voisiko sanoa minitakkali, tämmönen okay. pöydällä pitettävä. Hän tekee siis ihan huonekaluja ja pienempiä erittäin Mutta oli hauskaa. ehkä se oli... Mä olin hämmästynyt, että hän on mm. ja aika... Jo. Hyvin ei hänen näköisensä työ. <tum> Joo, siis musta oli kaikkea hauskin, että Suppanen oli sanonut ainakin aamulle tai ästieteille, että vau, et, wow, että wow, et minkälainen kohu tästä syntyi. Ei mikään hänen suunnittelemansa aikaisempi työ ole saanut näin paljon huomiota. <tum> <tum> hän, hän on onnistunut. On, hän, on, hän koko ja on, onnistunut ja, ja herättänyt näin hmm. keskustelua. Mutta se, mitä mieltä minä olen tästä niinku kansalaissota-aiheenvalinnasta, niin ehkä se. Se aihe voi olla ihan ok, mutta se, että kuvataan sitä teloitusta, niin mä en tiedä, oliko se nyt ihan tarpeellista. Että siihen olisi voitu, sitä olisi voitu olla jollain muullakin ja ehkä jotain muitakin mm. haasteita tähän aikaan liittyy. Niin itse asiassa me, meitä ajatellen, niin, niin tota, mehän ollaan aika neutreja tällainen, mm. mutta ehkä vanhempi väki, ehkä se on vielä semmoinen kivi no, no. ja sitä on vaikea käsitellä. Ja, ja, ja, ja, nyt, ja mun mielestä, ja nyt mieltä, että eihän nyt... Niin ikäviä asioita pitäisi missä nimessä unohtaa, mutta nyt kun on kysymys juhlarahasta, joo, joo. niin sen mm. takia mä, mä en ehkä niin näe tätä oikeana paikkana tuota tätä on myöskään. Mikä se sen juhlarahan funktio joo. on, että miksi se on tehty, mm. mm. onko niin tarkoituksena tavallaan nostaa esiin, koska mä katsoin myös, juhl että mitä joo, että juhla, oli. Juhlaraha ole juhlavia aiheita, no, juhl niin, Nyt, nyt tässä tulee sinne kun me juhlimme sitä, että me olemme teloittaneet kansalaisia. Niin. Niin, niin, niin siitä tulee vähän sellainen, että onko, onko, pystyykö sitä aloittamaan. Niin. Niin. Ehkä on kannettu sitä noin, mutta varmaan Ideana niin. on ollut se, että tässä on, on, on Kyllä kyllä, niin. ja Ideana on ollut joo. toinen, ja, mutta siis, ja, mua ehkä vielä en, sitten itseäni voisi vielä ikävämmin koskettaa, että siellä tulevissa kolikoissa, näitä on siis viisi eri niin si Siinä on tämä syrjäislapsi, -la joka ensinnäkin, mä en niinku näe sitä Suomeen liittymänä muuta kuin tämä pakolaisongelma. Mm -hmm. Mutta en mä nyt haluaisi myöskään juhlaraha -ko kolikkoa. Mm -hmm. Juhlitaan tuolta lasta niin, niin, niin, niin Koska siinä oli siis seuraava 40-59, niin siinä oli haasteena sotalapset ja sitten onnistumisena Merikosken voimalaitos. Jaa. Samoin kuin tässä edellisessä, niin siinä oli olympiastadionin torni niin oli, onnistumisena. Eli ne on tämmöisiä rakennuksia, jotka, jotka kyllä, kyllä symboloi myös oikeasti mm. onnistumisia ja niin kehitystä. Mm. Sitten seuraavana on äh, pakettipelto. Mä en tiedä miten sitä on kuvattu tai miten sitä on kuvata, mutta mm. ideana on siis tämä maaseutujen niin tu niin, tyhjentyminen. Jaa. Ja se on siis haaste. Ja sitten onnistumisena, onnistumisena on Espoon Otaniemen. Teknillinen korkeakoulu ja se kuvastaa sitten koulutusta. Ja sitten oli vielä tällainen, kun, missä haasteena kuvataan rakennemuutosta. Ja kuva on otettu Aki Kaurismäen elokuvasta, kauas karkavat. karkaavat. Mä en tiedä mikä kuva se on tai miksi just tämä, mutta tämän suppasen mukaan mikään muu elokuva ei kuvaa niin hyvä, hyvin rakennemuutosta kuin tämä Kaurismäen leffa. Ja sitten onnistumisena Hufilla kuva, joka kuvastaa palveluyhteiskuntaa ja kulttuurin merkityksen kasvua. Ja minusta tämä on aika erikoinen, mm. että tavallaan tätä mä en enää ymmärrä. Joo, ja mun mielestä myöskin se, että, että onko se onnistunut, vaikka siis se on ollut, ollut, ollut niin hyvä idea siellä taustalla, joo, mutta joo. On, onko se onnistunut silloin, pitää selittää noin paljon? Niinpä. Hmm. niinpä. Ja sitten tosiaan tämä viimeinen oli tämä globaali epäoikeuden mm. tai oikeudenmukaisuus, jossa sit on tällainen uutiskuva vuodelta 2015 josta turkkilainen mies kantaa kuolutta pakolaisvastoa. Tämä on, tämä on nyt ollut kyllä ehdottomasti mm. eniten. Joo, tämä on, tämä on ollut. Mutta tässä oli yksi, yhden tutun kommentti oli, oli tästä, että niin tämän, tässä kohussa on yksi hyvä puoli. Ja se on, että tämä juhlaraha on yhdistänyt Suomen kansan, koska tämä on saanut kritiikkiä niin vasemmalta kuin oikealta. Ja mm. oikeastaan ainutketaan. Oikeastaan... poliittisesti po vasemmalta oikealta. Joo, ja, ja niin kuin, oikeastaan ainut... Ylipäätään oikeastaan ainakin ketään on puolustanut näitä, on taiteilija itse. Okei. Oikeastaan aika pitkälti tämä on niin, eipä kukaan muu on taakse asettunut. Ja oikeastaan kun miettii, että sen lisäksi, että noi niinku jotkut kolikot, tämä kansalaisuutta ja tää globaali oikeudenmukaisuus, niin ne on herättänyt siis sellaista tosi vahvaa torjuntaa. Ja noin kaikki muut on itse aika mitään sanomattomia. Et on joko niin, että niitä ei ymmärretä, tai sitten jos toisen puolen kuva on keskustakirjasta, mm. niin en tiedä, niin. Niin kuin, että miten se kuuluu. Kuitenkin, kuitenkin kysymys on Suomen historia, historiasta, vaan satavuotisjuhlarahasta. Mm. Ehkä mm. olisi voinut joku toinen paikka olla. Toinen asia, mikä jonkin verran myös herätti huomiota, tai eninkään Suomessa oli Iivana. Ivanka. Ivanka. Anteeksi, Iivana oli äiti Visi Ivanka Trump on, on nyt nousut puolustamaan isänsä ja, ja, ja sanonut, että kaikki, kaikki ne naiset, jotka tekevät hänen isällensä työtä niin, niin puolustaisivat isänsä ja hän halusi tuoda isästänsä lempeän puolen eikä su filmi Miia täällä mutristele <tos> no, on naamansa. Et eihän ainoa. Sitä pidettiin very hyvin very... moivana muiva, niin. ja ennen kaikkea tietysti hänellä on omat Muut brändit siellä, mitä hän haluaa mainostaa ja myydä. Mutta joo. Ja jos ajattelee tätä niinku tilannetta, mitä Yhdysvallat nyt ajaa, että ollaan kärjestetty tilanne pohjois korean mm -hmm. kanssa, to toki myös sieltä puolelta on ollut tällaista ja sitten taas siellä on niinku oikeasti tosi tiukat paikat, voi olla, että syttyy jonkin sotisota, mm -hmm. niin en mä oikein, että mikä tämä aika on nyt tulla niinku puolustamaan isänsä jollain pehmeillä arvoilla, mm -hmm. että en ymmärrä, Enkä Tämä koko niin kuin trump saa. se vaan jatkuu ja jatkuu ja mun Korea on aina provosoinut, se on, on vain niiden hmm. tapa uhitella hmm. se ei... Ja toivottavasti mitään ei saatu, niin ei tiedä, mutta joo. Mielenkiintoista, että nyt ruvetaan puhumaan jostain Entä... tällaisesta lässilästä, kun olisi niitä niin kovempiakin aiheita. Kyllä, tulla. kyllä. Jäikö jotain muuta mieleen uutis? En. Mutta, niin, aika niin, hienoinen No, oh, Niin, me ollaan jo ihan vapusimossa tässä. Niin... Kyllä. <laughs> Jos se teillä ole mitään sitä vastaan, niin, niin tota, ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin Bananaraama. raama Sanooko teille mitään, rakkaat lapset? Sä joskus mulle tästä pitänyt luentoa. <laughs> <laughs> Bananaraama ei siis 80-luvulla tämmöinen suosittu. Olisi siinä kolme naista. Niillä oli nä nä näyttävät asut ja, ja semmoista. Oliko siellä vähän isot tukat? Joo, kyllä, Joo. isot tukat ja sitten semmoisia jotain rusetteja siellä. Vähän sellainen, pikkasen vähän kans, niin kuin madonna tyli Okei. ehkä. Mutta he olivat siis englannista, he olivat aikoinaan tosi suosittuja. Aina kun mä kuulin Banana-raamaa, niin mulle tuli rakas pikkusisko mieleen, koska hän kyllä fanitti banana ja, <laughs> ja nyt mä näen pari päivää sitten, että bananaraama tekee comebackia, ne esiintyy. Ja Mä oon tästä lähettänyt kyllä mutta on viestiä. Jos hän ei viestiä saanut, niin hän kuulee tämän ohjelman. Ja niinpä me kuuntelemme nyt Banana-raamaa ja Robert De Niro is Waiting. Hieman edelleen uutisaiheissa, eli ootteko kumpikaan teistä käynyt Ämärissä? Ei. Ämäri on noin 40 kilometriä Tallinnasta, eli mä kävin siellä ensimmäistä kertaa, kun olin menossa Haapsaluun, eli sun siinä matkalla. Ja siis Ämäri on neuvostoaikoina perustettu lentotukikohta. Siellä oli, jos mä muistan oikein, niin siellä oli tota, yli 300 aikoinaan Neuvostoliitolle kuuluneita tämmöisiä mitäs ne olikaan, suhoi 24 koneita, ne oli ydinkärillä varustettu. Ja mikä mulle jäi siitä MRistä ennen kaikkea mieleen on se, että, että tota sen MRin ul, niin ympärillä on, on tämmöisiä ränsistyneitä kerrostaloja, Ni, niitä ei ole muutama, vaan, vaan niitä on todella paljon. Ja siellä aikoinaan asuu sitten näiden lentäjien ja muiden henkilökunta perheineen. Ne kaikki, kun se sitten 91 Viro itsenäistyi ja, ja 1991 tämä MRI tukikohta suljettiin, niin tietysti ne kaikki ihmiset muutti pois ja se päästi tosi pahasti ränsistymään mm -hmm. ja se jotenkin, se näet silloin niitä kiitoratoja, kun melkein ajat niinku sen halki se näet niitä kiitoratoja ja sitten niitä ränsistyneitä taloja, niitä on kymmenittäin niitä kerrostaloja, muutamassa ehkä näkee, että siellä joku asui, mutta suurin osa, niin se on vähän niin kuin Kummituskylä menisi, mm -hmm. mutta siis MRissä on tällä hetkellä elämää ja paljon, oli sen jälkeen, kun se 91 suljettiin, niin, niin tota, ei nyt hirveän kauan sen jälkeen, niin siitä päätettiin tehdä Naton tukikohde, ja sit se on niin koko Baltian alueen koulutuskeskus, ja sinne on sijoitettu 65 miljoonaa euroa sen ämärin lentotukikohdan kunnostukseen, mutta niihin taloihin ne ei ole koskenut, mutta että että ne ei varmaan, NATO-lentäjille enää kelpaisi, mutta tuulet kiitorajat ja, ja tuota... Tota, siellä on, siellä on semmoinenkin mieleen, että siellä on, niin sieltä metsästä löytyy hautausmaa. Ja siellä on näitä kuolleita lentäjiä, jotka on kuollut jossain harjoituksissa. Ja siellä ei ollut niin hautakiviä, mutta hautakivat oli korjattu, korvattu niiden, varmaan heidän lentämiensä koneiden jollain osilla. Ja siihen mm -hmm. on sit merkitty, että kuka siellä kuka makaa siellä ja missä kuoli, milloin ja, ja tuota, 2010 siis se otettiin Naton käyttöön. Ja minkä takia mä nyt oikeastaan puhun AMRistä, ja minkä takia AMR on juuri viime viikolla oli, oli ajankohtainen, niin on se, että siinä tiistaina tämmönen F-35-hävittäjä laskeutui. Tää suorastaan vähän salainen operaatio, että sinne oli kutsuttu paljon lehdistöä, mutta lehdistölle ei kerrottu, että mitä tulee tapahtumaan. Et sanottu vaan, että siellä on nyt jotain ainutlaatuista ja tulkaa. Nämä F-35-hälitteet saapuivat. Ne saapuivat tuota Englannista tämmöinen kuin Lake Heat tämmönen lentotuki keskus. ne sieltä lensivät sitten Viroon. Ja kyse on nyt siis tämmöisestä harjoituskierroksista Euroopassa, jonka, jonka Täysin peittelemätön viesti on, on paikallisen suurlähettilään mukaan lähettää tietoa Venäjälle NATO-pelottelusta. Eli Yhdysvallat haluaa osoittaa sitoutumistaan Itämeren alueen puolustukseen. Tästä on muutenkin ollut nyt kuin Trumpista. Tuli, taas tuli Trump, vaikka mulla on vannontu. Ei sitä sanaa lausuta <suhdella> täällä. <suhdella> Mutka se on hirveän ajankohtainen, vaikka me yritetään tästä kuinka valuttaa, niin Näin se tulee. Eli... Ilmeisesti vaikka Trumpoi sitä vielä, että nyt, nyt loppuu tämä Naton tukeminen, niin, niin tämmöinen kuitenkin vielä suoritettiin. Tämä F-35-hävittäjä on semmoinen malli, ja se on, joka on täysin uusi ja silloin tekemistä Suomenkin kanssa se, että se on yksi vaihtoehdoista, kun Suomen pitäisi vuonna 2021 korvata nämä Hornetit jollain muulla, niin F-35-hävittäjä on, on sillä listalla. Ja mitä siinä on erikoista on se, että se pystyy yrittämään äänen nopeuden moninkertaisesti. Kuitenkin nyt, kun ne tuli sieltä englannista ämäriin, niin ne oli ilmeisesti aika maltillisesti lentäneet sillä. Kolme tuntia oli kestänyt leikenhiitistä matka ämäriin. Ja nämä on semmoisia niin sanottuja monitoimihävittäjiä, eli siinä on, on sekä tiedustelukoneita ja pommittajia, mikä niistä tekee nyt se on se, että niitä on todella hankala havata tutkassa. Mä en ole itse mikään hävittäjäekspertti, en, enkä osaa sanoa, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon, mutta ne, jotka ilmeisesti asian paremmin tut, tutkivat, ovat sitten arvostelleet muun mm. muassa tätä f vitosta siitä, että sen valmistusprosessissa on, asett, on havaittu useita teknisiä ongelmia. Myöskin tämän hävittäjän hintaa pidetään liian kovaanaan. Mutta Viron ilmavoimat on Naton pienimmät ja se, että, että, että tämä kyseinen hävittäjän... Niin e, esittely oli siis siellä, ensiesittely oli siellä Englannissa ja nyt se seuraava maa, mistä esitellään, on, valittiin Viron, niin sehän on Virolle suuri kunnia. Mm. Viro on hyvin ylpeä siitä, että se kuuluu Natoon ja kokee sen tärkeäksi. Ja toivoisin myös, että Suomi liittyy Natoon. Mm -hmm. Niin, virotoimua. Joo niin, kyllä. kyllä, virotoimua, joo. Mä jäin miettimään, totan, että se, itsekin kun äsken reisusta tulin ja viet, niin sitten neljätuhtiaan osaan lentokentällä lumimyrskyn vuoksi. Ja, ja tein, tein niin kuin lyhyttä matkaa koko päivän, niin mietin, että minkälaista olisi matkustaa tommosella koneella, joka, joka on kuin ääni. Ääni, moninkertaisesti vielä. Mutta toisaalta, kun se on pieni kone, niin sinne ei kauheasti sitten pensaa mahdu. Eli Yhdellä tankkauksella pääsee 2200 kilometriä. No se Oletteko te täällä koskaan näitä hävittäjä, kun Mä en ole tainnut olla. Joskus on kuullut toimistorakennus, missä ollaan töissä, niin se on korkeainen. Sieltä aine välillä kuuluu ja me juostamme siellä ikkunat mutta mitään ei näy. Pari vuotta sitten, kun estin toinen itsenäisyyspäivä, niin silloin ne teki semmoisen hävittäjä on ne aika upean näköisiä, niin mm, nyt pystyy käsittelemään. Niitä ja Suomessa olen nähnyt niitä. Ruotsissa meillä ainakin Mutta Joo. Tämmöistä tapahtui MR-issä. mä käymään mr Se on Se on minusta mielenkiintoinen Sellaista. nähdä. Se on, se on tosissaan niinku pieni kaupunki, joka on täysin mm -hmm. hylätty. Täällähän on muitakin, kai tämmösi, myös minun mielestä Tallinnan länsipuolella, siellä rannikolla, niin on tämmöinen hylätty. Tota, Sukellusvene ennen telakka tonne... Mikä tahansa Niin, tavallaan sekin on semmoinen just, että se on ennen on varmaan ollut aika pilkaspaikka pilkas paikka Ja nyt, nyt vähän niin kuin rapistuu siellä Että siellä on edelleen sitä neuvostoa ja ajan henkeä ilmassa Että näkee, että täällä on ollut on satuttu silloin paljon ja on rakennettu ja tehty ja oltu ja niin kuin näin, mutta sitten ne on jäänyt vähän niin kuin... Me, ja miettii sitten vielä, että jos se on tosissaan neuvostoaikoina ollut jopa 300 hävittäjää, niin kuinka monta lentäjää siellä on ollut henkilökuntaa. Mm. Siellä on tosi paljon asunut ihmisiä silloin. Niin. Ja se on pistetty kiinni. Ja... Mm. Niin. Mutta näin. Mm. Joo, ja täytyy, jos joskus päästään sinne hapsaluun saakkaan, täytyy virkaista no. matka en löytänyt mitään ämäriaiheista musiikkia. Yllätys, yllätys. Joo, on nyt se, että kun mä soitin tämmöistä aika rummasti sanottuna ei niin laadukasta musiikkia, mä äsken banana raama, niin, niin no. tota, mä Petraan nyt. Mulla lukuisista poissaoloista johtuen mä en oo päässyt yhtään hekuttamaan Jatskaarta, joka nyt sitten loppui. Mutta Jatskaaren yksi pää... Ei, se niin, joo. Se, joo. Eli Jatskaaren pääesiintyjistä oli Diana Reeves ja, ja, ja sitä ei sanoa. Kiski, Diana Rees, Straighten Up and Fly Right. The buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, Now, listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down. Papa, don't you blow your top? Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa. Don't you? The buzzard told the monkey You are choking me Release your hold And I will set you free The monkey looked the buzzard Right dead in the eye And said, you know your story's touching But it sounds like a lie oh, up and fly right, straighten up and stay right. Onko tämä nyt kausi kuusi vai kuudes Joo, Sitten joo. Kuudes kausi. Mutta tämähän on aina yleensä ollut tässä niinku ennen joulua sellainen. Et kerran vuodessa ennen joulua. Mm. Nyt tämä on mm. vähän tön erikoisempi versio, kun se alkoi nyt tässä keväällä. Niin, eli... Ja tämä on kuvattu Espanjassa. Mm. Et ne ei ole enää siellä hirvillä. Mikä se on? Hirveän joku semmoinen. Joo. Ja siis me ollaan notskunkaan käsitelty ainakin kahta kautta mun mielestä voi olla, olisiko tämä kolmasta tai neljäksi. Kyllä, kyllä sitä. Mä, tota, mä olin itse nyt poissa ja mulla on se nauhoituksella, koska kyllä, kyllä sen verran pitää itseäni sivistää ja, ja tota... <tätä> <tätä> <tätä> mutta siis mä ajattelin, että et tämä on niin, niin kuollut instituutio nyt tämä koko vain elämä. Nyt. Vähän niin kuin hullut päivät, että kukaan ei jaksa enää innostua. Mutta sitten kun katsoo niin Facebook-päivityksiä, niin kyllä sieltä vaan edelleen niin kommenttia lohkees. Joo, ja ja tuntuu, ihanaa että... ois kyllä upposi. Oli. Mä näin mm, niin enimmäkseen positiivisia. Joo. Ja sit musta tuntuu, mä oon nyt perehtynyt tällä kertaa tähän Jussi Hakulisen ja yöyhtyöjen kappaleiden niin kuin, äh, niistä kehkäytyneiseen kohuun. Musta tuntuu, että se on myös siivittänyt tämän ohjelman kiinnostavuutta. Mä luulen, että sen takia nimenomaan siis tässä ensimmäisessä jaksossa oli siis uh, Olli Lindholm yö, Mä luulen, mm. että hän on tehnyt taktisen vedon, ottanut tämän ehkä editen kiinnostusta herättävän tähän alkuun, että siihen saadaan muutaman skandaalinpoikanen, saadaan, saadaan no. vähän mainetta. Ma, Eli eikö ollut näin, että Jussi Hakulinen, joka on kappaleen säveltänyt ja, ja sanottanut, niin hän ei olisi halunnut, että se on mukana? No siis Jussi on säveltänyt, Rakkaus on lumivalkoinen ja Joutsen laulukat, mm. jotka kuultiin tässä ohjelmassa. Ja hän oli erityisen närk närkästynyt tästä Joutsen laulun, öö, pätkimisestä, eli tämä on hirveän pitkä biisi sitä alkuperäinen kappale, mm. ja siinä on tosi henkilökohtainen tarina. Joo. Joo. Joo. Niin hän ei olisi halunnut, että sitä kappaletta pätkitään. Ja sitten hän oli esittänyt tuotantoyhtiölle tällaiset ehdot, että jos sitä kappaletta ei pätkitä, niin se on maksaa 10 000 euroa. Ja saman verran hän oli saanut tästä rakkaus on lumivalkoinen biisistä. Mutta jos ne pätkäsevät sen, niin hän haluaa 15 000 euroa. Ja tuotantoyhtiö oli sitten tämän 15 000 euroa, eli heillä oli oikeus pätkästä se, kun ei siinä ohjelmassa voida esittää niin pitkiä biisejä. No, sitten seuraava ongelma oli se, että tätä biisiä on käytetty jossain Vineelämän ohjelman äh, promotiomatskuissa, eli mainoksissa, radiossa on suunniteltiin pieniä pätkiä, niin hakulista ärsyttää myös tämä. Ja mä en tiedä siis sen tarkemmin näiden sopimusta, sisällöstä tai mistään muustakaan, mutta tämä on nyt aika paljon ollut otsikoissa, miten niin kun, tästä on vähän eri versioita, että joko näin, että tuotantoyhtiö rikkoo täysin sitä sopimusta tai että se on niin kun, hakullinen tulkitsee sitä omalta kantiltaan. Tähän ei olisi varmaan oikeasti halunnut tätä biisiä ollenkaan tähän ohjelmaan, mutta on sitten sen hampain siihen antanut. Mutta pitää sanoa niin kuin kaikilla rakkaudilla Jussille, että mä nyt, kun mä kuulin tämän sun, sun versio, oli oon nähnyt vain otsikoita aiheista, niin Mä oon nyt pettynyt siihen, koska mä ajattelin, että tämä oli niin Jussille tämmöinen sydämen asia Siinä on se henkilökohtainen tarina, mutta on nyt ihan raha asia. Ja onko nyt Jussi sitten? Kadi, no, että ei, sitä ei pyydetty mukaan. Olli pääsiä. Jussi ei. No kun mä katsoin jonkun haastattelun hänestä, ja ei hän vaikuttanut kateelliselta. eikä hän vaikuttanut rahaa häneltä. Hän, itse asiassa ohjelmassakin puhuttiin, että noin 10 000 ja 15 000 euroa, että ne on itse asiassa aika pienet korkaukset. Niin niillä olisi voitu tehdä paljon enemmänkin rahaa, koska noin 15 joka tapauks varmaan haluttu siihen ohjelmaan. Mutta tota, hän vaatii myöskin, että näitä biiseihin ei julkaista silloin vain elämää kokoelmalevyllä, eikä ne itse asiassa ottaa myöskään radiossa. Eli on aika ne on jo so so so no, Esimerkiksi Spotifysta löytyy, ei löydy tätä Joutsen laulua. Sitä ei ole Spotifyssa. Sieltä löytyy tämä Robinin rakkaus on lumivalkoinen Lumi Lumi versio ja muita, muita Se voi olla, että se koskivaista Joutsen laulua, että sitä ei saa julkaista. Siis lyhennettynä no versio on <hys> vaat, se saa esittää siinä ohjelmassa kerran, mutta sitten se ei ole kerran. En tiedä, mutta mun mielestä tämä vaikuttaa vähän tämmöiseltä. Turhalti, ahkailulti ja toisaalta sit se, sekin, että kun tässä on kyse Olli Lindholmista, miksi nämä on otettu tähän. Mä ymmärrän, että ne on Yöyhtiön suurimmat hitit, mutta... Mutta Olli Lindholm esittänyt tätä joutsella ollut koskaan itse. Et, ei jo? Hakulinen on aina laulamassa. Mutta Hakulinen on jättänyt Yöyhtiön vuonna 1985, koska heiltä tuli Riitaa. Ja... Okei. Siellä on niin vanhat kaumat. Joo. Mutta sitten hän on tehnyt paluun. Eli 90-luvun alussa niin Lindholm on pyytänyt Hakkuliista takaisin tähän bändiin. Ja sitten hän on niin kuin satunnaisesti keikkaillut taas yön kanssa. Mutta siinä on varmaan jotain tällaista, mitä me ei tiedetä tän katkelunen takana. Mutta ilmeisesti tämä viisi on henkilökohtainen, että hän nyt puolesta. Kyllä mä en tunne oikeastaan yön musiikki ollenkaan muuta kuin tämän joutsen Joo. Että kyllä se varmaan aika lailla monelle muullekin kulminoituu niin mm. yöyhtyön musiikkisiin. Mm, niin, mikä on jännä, koska sitä ei ilmeisesti... Mä ymmärsin, sitä ei aikoinaan edes julkaistu Sinlenä se, se okay. Ei, ei e sit pitänyt tulla mikään hitti. Mutta ja se on vaan suomalaiset ottanut se omaks. siis... Äm, onhan se kaunis kappale. Surullinen, mutta... No. Tota, uh, mm. Mä en ole hirveä... <laughs> Inna, sä antais puhuta. <laughs> mä en ehkä yöyhtyäis, yö mutta siis se, kyllä mä sen yeah. ymmärrän, yeah. että miksi sinne pidät. Karheus. No. Mutta vielä sen verran, että mun mielestä nyt niin yöyhtiö Olli Lindlom, Lin, Lindlom on, on muutenkin ollut julkisuudessa ihan muista asioista. Niin. Eli siitä, kun hän on ollut mukana tässä Idols Ei voisi olla voi samanlaisia. Mutta postilla. siis Ollihan myös erotti kaikki yöyhtiön jäsenet jollain sähköpostilla. Siis se teki samat kuin tämä meidän se toinen. Nightwish. Ai sekin teki silleen. No, ja sitten tuli joku toinenkin bändi, joku suomalainen, oh. loppu bändi. Okay. Niin toto, joo. Pitää uudistaa. Pitää niin, uudistaa. näinhän se mut ehkä jos tästä vain elämän alusta nyt puhutaan, niin mulla on tällaisia huomioita, että Tallinn on ihan kiva vaihtelu, mutta mä vähän kyllä kaipaan silti sitä hirveän salmea, kun se on jotenkin niin sellainen Kotonin. Linnan. Linnan. Linnan. Linnan. Linnan. Linnan. Ja sitten sinne ja kaikkee, niin tässä ne meni vaan suoraan asiaan. Mut onhan nekin nyt niin kirjoitettu ja käsikirjoitettu no, ne on. saapumiset sinne. No on tottakai. Älä <laughs> nyt Aino, siis ei ole. No, ei me... ole yhtään vuorosadoja. Sitten jotenkin, sit, sit, sit jotenkin niinku tämä Aino teki hyvän huomioon tästä, kun katsottiin viime viikolla puhutaan vähän yhdessä, että on hirveän päällä liimattuja ja toisella annetut positiiviset palautteet. Et se tuntuu niin, niin kornilta, kun on silleen törkeä hyvä versio ja oli kyllä ihan sairaan hyvä, vaikka niin varmaan oikeasti en ajattele niin. Et musta tuntuu, että siitä puuttuisi nyt aito aitoa ainakin toistaiseksi. Olisiko se aito, että ei musta aika kauhea <laughs> huonosti ei, ei tietenkään niin näin, mutta sitten tuntuu vaan, että se ei tule oikeasti aidosti sydämmistä. Mm ehkä aikaisemmin on jo, tässä on. Tämä oli itseasiassa tämä jakso oli eka semmoinen, missä tuli ilmi, että aikaisemmin aikaisemminhan on aina niin, että mä olen niin fanittanut sua jo vuosikausia ja seurannut sun uraa ja kaikki niin kuin sellainen pieni piiri, joka kehu jo etukäteen. Mm. Mutta sitten tässä tuotiin niin kuin esille sen, että esimerkiksi Irina on julkisuudessa arvostellut yön musiikkia ja sanonut, että hän ei yhtään pidä sitä. Ja tavallaan sitten kun se tuodaan esiin siinä ohjelmassa, niin siinä tuleekin ihan erilaista näkökulmaa. Että niin ja totta kai hän tietenkin käänsi kelkkaansa ja on nyt ihan mm. messissä yönmusiikissa, mm. mutta niinku, tavallaan tuotiin vähän erilaista, että oikeasti on, on niinku erilaisia. Tiedä sitten miten käsikirjoitettuja nämäkin taas on. Mm. Niin, ehkä mä tiedä, kuinka julkisesti hän on, hän on kieltäytynyt Olli Lindholmille jostain duetto-hommista, koska hän ei halunnut, halunnut profiloitu iskelmätähdeksi. Niin ettarut sivuun olipoina. Mut jos siis tällaisia että mä en ymmärrä mitä tää Nikke Onkar tekee selväks hän to ihan selvä. Ehdellenkä. Et vaikka hän to hilmeen paljon on sitten hehkutettu, niin emme ymmärrä. Ehkä se avautu tän kauden myötä. Et niin yksi se halli jotenkin kuin meidän joo en mä sitäkään en tykkää vieläkään. vielä kä. Et se vielä kä. Mut ei kaikesta voit tykkää. Ei, eikä tarvikkaa. Ja Nikkeellä oli ihana paita tässä ensimmäisessä, se oli sinen körönä valkoinen. Se näytös oli to ihan ihana halatasta paita. Ei niikkei, mutta paita. Ei se paita ole. Sitten niitä tytöt on toistaiseksi vähän laimeeksi. Mä vähän odottelen taas, että ne puhkeaa, että tuli jotain muutakin. Sitten oli Lindholm kunnon äijä. Ja mä en oo koskaan tikänyt erilaisesti Ollista niin just semmoisesti, tiiäks tekste. Aina. Rehti, suomalainen Maitso. mies, tyyppinen imoko. Ja, mun, mun täytyy pori. sanoa, että mua korviin, kun se, se puhuu poriin. Ja sitten siinä on Robin, joka puhuu turkuun. Tässä siis... siihen, että Robin on rakkaus. Mut Robin on niin ihana. Hän on niin hauska. Mun pitää sanoa mun mielestä niinku Robin on siis joka äidin tämmönen unelmapäätyy poika. Ole. Ei sit ole ikinä, mitään, se on vaan aina se on niinku koikune silmät tuikkii ja minä niin. suin jo 18. Nee, niin, siellä se on. No. Mut ja, nou huomio tästä ja en halua siis sanoa että että vaikka Oli Lindholm olisi nyt tehnyt sitten merkittävää uraa, mä vaan hänestä liemi pitää. Mm. Sinne hän kuitenkin. Mmm, onhan hän paljon ollut telkkari. Vetoa ilmeisesti myös moneen. mun, mun vanhemmat ja vanhempien kaverit on kovin hyviä Okei. No, tällainen kyllä. mä, niin kuin, siis, kyllä mä aion antaa mahdollisuuden nyt tälle vain taas kerran. Että, et vaikka se nyt ehkä tulee vähän tasa aika nopealla aikataululla ja vähän vaihteluja ja näin. Ja on tietysti joista en niin välitä. Mut... Mitä no, veikkaa, ma... että jääkö tämä viimeiseksi elämä En tiedä, mä veikkaa, että nyt sen takia näytetään keväällä, että syksyllä alkaa se AIDOS joka tulee neloselta. Niin onko ainoa ollut niinku tauolla vai? No se ei ole nyt kyllä pari vuotta. Tulee, Okei. se tuli aikaisemmin Maikkarilta. Et nyt ne oli on ostannut oikeudet, niin mä luulen, että sen takia ehkä nyt tuli sitten jotain Pääkeä vain ei. Et En tiedä sitten, että miten käy vain elämä jatkossa, mutta se on kyllä aika rahasampa varmaan. Mm -hmm. Seurasitteko te muuten Voice of Finlandia? En mä oikein enää en. Mä en seurannut. Mä oon varmaan viimeinen kerta, kun mä oon seurannut jotain tämmöstä popstars-kirjaa, oli nimenomaan popstars, mistä tuli Gimmel ja Antti Tuisku, etsit vähän aikaa. <kliopuodat> Mut Antti Toska oli jo aidollisissa, et nyt sotkaa. No, jotain niitä, mitä ne nyt oli. Joo joo. joo. Mutta okay. pitäis me kunnalla tähän väliin nyt vähän mutiikkia. Niin, niin sulla on joku tämmönen loppuklosyyr tähän. Mulla ei oo mitä viitataan, onko teillä? Robinia soitetaan. Joo. Laitetaan jotain Robinilta. <kliopat> Ympärillä ihmisiä yeah. Mut mun tuttui, mä tiedä niistä mitään Vaan kasvoja Unohdettuja tarinoita mun mielessä Mä haluun, et sä ymmärrät tätä joka sanoe suoraan sydämestä, uh -uh -uh -uh -uh -uh -uh. mutta silti mä luulen se uunella. Korvissa going to niin kuin se on of Stay Tällä TV-linjalla, TV eli tuota, pari tämmöistä tv vinkkiä Me luvattiin tälle viikolle kirjavinkkejä, mutta ne tulee ehkä ensi viikolla. Sitten. Joo, mutta nyt pystytään vielä täällä televisiovarissa. Eli tuota, nämä on oikeastaan pari ekaa on, löytyy Yle-Areenasta. Siellä on tuota, alkanut avaruontodokumentit, äh, Planeettamme Maa 2. Ja tämähän on sellainen, mitä on aikoinaan järjestetty ihan noissa elokuvateattereissa näytöksiä sen planeetamme maa niissä aikaisemmissa. Ää, mikä se on? Englanniksi Earth jotain. Ää, nyt, nyt en muista. Mutta se on kyllä todella laadukas sarja. Ja kun nämä tekniikka kehittyy... Sen niin BBC-tekniikka. Kyllä, totta kai. Mm -hmm. niin Areenasta nimenomaan sieltä löytyy se, se, että se on suomeksi dupattu, mutta mut sitten sieltä löytyy myös tämä alkuperäinen, missä on David Attenborough. Ää, tota, selostamassa näitä, niin onhan se aika, aika ihanaa kuunnella, kuunnella, kun hän kertoo, kertoo niistä viidakoneläimistä ja muista. Mutta siis tämä on ihan uskomatonta, millaisella tekniikalla niitä nykyään pystytään kuvaamaan, niin ja hiemiä. kuinka laadukkaita Joo. ja miten se on niinku tavallaan... Vaikka loppujen lopuksi luontodokumentit vähän toistaa itseään, että se on semmoista taistelua ja jännittäviä tilanteita ja, ja muuta. ne on aina tehty silleen, että ihmisiä vetoaa sen raavan kaan. Joo, mm. kyllä. Ja siellä on niitä per niistä nähdään, että siellä on semmosia kosiotanssia ja tavallaan siitä tehdään just kyllä se vaan toimii. Se et kyllä, se et sä niin... kyllä kuulostaa, et ois No ku se on siellä, kuule. Siellä on semmoset linnut siellä heiluttaa pyrstöään ja <lacht> on, kuule. Kuule. Me vaatias, tytör, hän siis, me, meille otettiin ihan tämä Animal Planet-kanava sen takia, että hän on niin nostunut näistä luontodokumenteista. Joo. Siellä on ehkä joku muu häneen, <tuhu> ehkä se on se <tuhu> draamakaari, Joo. toivottavasti Mutta siis suosittelen, se on, mä oon siitä nyt katsonut, siellä on tällä hetkellä arenast löytyy muistaakseni 4 jaksoa ää, Yhteensä niitä tulee 6 yhteensä, niin pari vielä puuttuu Mutta tota, mä oon pari ekaa katsonut ja on, on hyvää laadukasta kamaa Samaa laatua ää, myöskin vähän eri, eri kantilta on, on tota, tämä norjalainen Televisiosarja Scam. Me taas Scamia. Myöskin löytyy Areenasta. Siitä puhutaan paljon mediassa. Mä en oo katsonut nää Scamia. Suosittelen, kuule katso Scamia. Mä kuulen, että se on keski-ikäisten kotirouvien suosiossa. No on se vaan Se on teini sarja Se on kertoo norjalaisista teineistä. Ja siitä on kolme kautta löytyy Areenasta. Ja nyt neljäs kausi on alkanut Norjassa ja tulee aina niin kuin Samalla viikolla saadaan myös Suome, Suomessa nähdä se. Se tulee tosi. Se tulee. Että se, Norjassa se näytetään sille aina, niin kun se rakentuu kouluviikon varaan, vara, vara. että jos esimerkiksi tiistaina aamupäivällä tapahtuu jollain, niin se pätkä julkaistaan Norjassa tiistaina aamupäivänä. Mutta eikö sulla on niin, että siellä ole ajankohtaisia aiheita? Niin kuin ne ne tavallaan käystä sitä kouluelämää sitä, mitä, mitä nyt. Niin, siellä, no sillä... siellä on myös ajankohtaisia uutisia ympärtty. Mitä saattaa olla lehtiäkin ja jotain tämmöistä, että sä näet, että se on todella melkein niin reaaliajassa tehty Näin, No voi olla jotain niin niin mutta ei, ei ehkä ihan, ei ihan niin ajakunnasta mm. Mutta tuota, se löytyy aina lauantaisin areenasta ja äh, suosittelen tämä, tämä neljäs kausi, jota on povattu, että se olisi viimeinen kausi, niin mm. siinä on pääosassa tämä muslimityttö sana. Ja, ja täytyy sanoa, siis mähän katsoin ne kaksi ekaa kolme eka kautta viikon sisällä, Kun katsoin tyyli kaksi kautta päivässä. Ne on aika ovat aika lyhyitä, että sen pystyy katsoa aika nopsaa, mutta kyllä siihen koko päivä menee. Niin se on ihan sairaankoukuttava ja ihan sairaan hyvin tehty. Okei. Okay. Mm. Tästä on paljon puhuttu, että se on tehty. Kauhelle, niin ei, ei, ei, se ei. on tosi pieni joo, budjetti, että olisiko ollut tyyli, että niiden kahden ekan kauden tekeminen maksoi jotain miljoona euroa. Eli se ei ole, ei iso. ole paljon iso. Mm. Niin siis joo, kannattaa tutustua tähän. Joo. Edes silleen, että katsoo sen eka-jakso <tum> Mutta sitten mä kerran vielä, vielä yhden vinkin, mitä kannattaa tässä toukokuussa, kun maanantaina alkaa toukokuun, niin mitä kannattaa televisiosta tai, tai pikemminkin tietokoneelta katsoa. Nimittäin norpalive palaa ruutuihin. Onko se nyt vastaava, kun teillä on ollut näitä kotkalivejä, Kyllä. Ja muuttohaukkalivejä, nyt on Joo. Tämä on siis WWF Suomen, eli World Wide Fund for Naturein Suomen jaoston oma live-lähetys netissä, missä kuvataan kalliota, mihin toivotaan sitten, että sinne ilmestyisi Saimaan Norppia. Se on toukokuun ajan nähtävissä WWFn sivuilla. Ja se oli viime vuonna ihan huikea ja hitti, se järjestettiin Sekin on kuhuttava. Kyllä, koska, Kyllä koska, ja... koska tässä on tämä, että esimerkiksi WWF ihan toteaa sivulla, että hei he pystyt takaamaan, että siellä on norppaa, mutta se saattaa tulla, että maltti on valttia ja sitten niitä katsotaan. Mulla mut. on aina se että kun me istumme on vierekkäin, aina, aina vahtana luontokamerat, niin se on aina sillä tavalla, että hei nyt ne on siellä, niin silloin mennä katsomaan. <hys> mm, niin, että se voi olla kyllä. Minun täytyy mennä katsomaan. Nestorin kiipeet. Mitkä niiden nimet olivat? Vi viime oli. vuonna äh, oli Pullervoja siiri. Äh, myöskin oli kolmas, mutta en muista. sen oon varmaan, on maistunut siihen pullervoon, kun sehän oli kottari siellä. Joo. Mut, äh, minkä takia toukokuussa, niin johtuu siitä, että äh, Norpat viettää noin 80 prosenttia elämästä veden alla, mutta toukokuulla, keväällä, jos se kevät, tästä joskus tulisi, niin ne vaihtaa talvikarvan kesäkarvaan. Ja silloin ne tulee aika usein just tämmöisille aurinkoisille kallioille, koska ne siinä mukavasti vähän kierrehtelee, niin se talvikarva vaihtuu siinä, siinä kalliolla, niin... niin tuota, älä... Kevät harjaamassa itse asiassa. Vähän joo, siinä ottavat aurinkoa. Tuota, hoitavat itseään, kauniina hoitotut rutineja. Niin sen takia niitä on nähtävissä, että muutenhan Norppa on aika semmoinen arkaeläin. Ei sitä kovin usein, moni saattaa olla mökki Saimaalla eikä ole välttämättä ikinä nähnyt, mm. nähnyt Norppaa. Niin tota, eikä niitä kovin paljon siellä olekaan. Saima-Norppa on maailman harvinaisin hylje. Uh, hyvin uhanalainen niitä on hetken noin 360 kappaletta. Uh, suuri uhka niille on, on se, että et, ihmiset käyttää kalastusverkkoja, vaikka niitä on hiukan rajoitettu, että, että milloin saa käyttää verkkoja, niin kyllä silti norppia jää ja menehtyy näin. Mutta jo mun mielestä voimassa se verkkokalastuskieltaus se uusi syksyllä asti, mutta kyllä sinne oli taas jäänyt pari. Joo, se on tosi ikävää. Ja sitten toi, toinen suuri uhka on ilmastonmuutos, mikä vaikeuttaa norppien pesintää. Eli vähän lumiset talvet ää, ja heikot jäät niin, niin, tota, estää sen, että norpat Tarvii niille kuuteille sellaisen talvipesän, missä ne pystyy olemaan turvassa, turvassa ja suojassa vähän tota, säältä. Niin silloin, kun ei ole isoja lumikinoksia, ei tule sellaisia, mihin norpat voi rakentaa sen pesän, niin, niin sitten myöskin ne kuutit, kuutit hyvin helposti menehtyy. Ja nyt jo joka talvinen vapaaehtoiset käy siellä. Kolaamassa Joo, mutta ongelma on se, että, että silloinkin, että jos ei ole tarpeeksi lunta edes siihen kolaamiseen. Mm -hmm. et, et tänä vuonna äh, kolattiin 250 apukinosta, mm -hmm. ja, ja jonkin verran niitä, niitä aletaan taas pikkuhiljaa kevään myötä tutkimaan, että on, onko ne tuottaneet tulosta. Äh, mut nyt on myös kokeiltu tämmöisiä erilaisia muita ratkaisuja, että esimerkiksi tämmöisiä äh, tehtyjä pesiä, äh, joita voidaan siirtää myöskin, ja sitten on tämmöisiä kelluvia turvelauttoja. Tämä on niin että... Ku... Et kun on että autetaan lintuja pesimään, niin nyt on tämmöisiä niinku... norpa Ja tässä on hyviä, vähän nyt positiivisia uutisia tullut näitä suhteet. Esimerkiksi lumikinokset, Alu, aluksi pelättiin sitä, että norpat vierastaa mm. ihmisen laatimia, keinotekoisia. Mutta itse asiassa kyllä niissä on ollut onnistuneita äh, tota, pesintöjä. Mm. Ja myöskin näihin järviruokopesistä on havaittu, että siellä on nimenomaan semmoista... Kuuti, kuutista irronnutta karvaa löytynyt. Kuutin karva ilmeisesti vähän niin kuin villa, villa, lankakko, tai villakarvaa tämmöistä niin semmoista pörheitä, että se ei ole ihan samanlaista kuin sen aikuisen, aikuisen hylkeen. Niin... Ne on aika semmoisia pehmeän näköisiä ainakin. Joo, joo ne on ihan mm. Mutta tosiaan, mm. no, <laughs> mä en ole ikinä nähnyt norpaa, mä hirveästi haluan en Tämä norppa tosiaan tähtää siihen, että tietoisuus niin kuin ylipäätään lipätään norpan uhanalaisuudesta kasvaisi, levitetään tietoa sen elintavoista ja uhista. Tarkoitus varsinaisesti ei ole kerätä rahaa, mutta ilmeisesti viime vuotisen onnistuneen kampanjan myötä niin wwf tukijoiden määrä kasvoi 140 prosenttia. Että kyllä sieltä varmaan sit jonkin verran myöskin suuntautuu sit ihan rahaa, rahaa sinne. Mutta tämä on tosiaan sellainen, mihin voi itse voi katsoa, osallistua katsoa vaan katsoa tätä lähetystä tai jakaa sen tai käyttää somessa hashtagia Norppalive. Ja tämän kameran ei pitäisi mitenkään häiritä näitä Norppia, että se on... Se on vaan sinne etukäteen eikä sitäkään kukaan siellä säätelemässä. Joo, ja se paikka on valittu silleen, että sitä ei pysty tunnistamaan, että missä se on, ettei sinne tulisi mitään yleisöryntäystä. Et sit, jos näin käy, että se tunnistetaan ja joku jakaa jossain paikan tiedot, niin se voidaan harkita, että se suljetaan kokonaan se kamera. Et, et, tota. no toivottavasti näin ne, ne käy. toivottavasti nähdään paljon taas Norppia. Hmm. vvf sivuilta löytyy myös Norppagalleria, mihin on merkitty tunnistettuja Norppa, hmm. Norppa, Norppia, kuten Pullervo ja Siiri. Heillä on omat sivuunsa siellä. siellä. Mutta toukokuussa pääsee siis tällaisia katselle. Mä väikkaan, että sulla ei jo mitä aiheesta musiikki. No. no, veli. Mikä veli? Railio oli saaressa. Se on se Nestori. Nestori saari, jo niin. Esitti sen jo tässä. Ei, mitä tiedä, enää... On, kun onko se aloittaa laulamaan? No niin, Ai, niin no, sehän tuli. tuli. Mutta otetaan taas tällainen äh, biisi, äh, kun Harry Styles' Sign of the Times.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 Come on. Far uh away -oh. TV-puolelta ruokaan. on Tänään selvästi asia. Tänään ja. on kuule asiaa. Mä ajattelin nyt, mehän viimeksi keskusteltiin aika paljon ruokajuttuja, mutta silloin ei päästy erikoisruokavalioihin. Ja hei silloin mä kerroin niin sitä ruokahuijauksesta. Tällä viikolla mä löysin yhden oliviöljyn, mitä mä oon käyttänyt, niin se listalta, mikä on huijattu. Mäkin on mikä, mikä on ruokahuija? Mä tiedät että käytetään jotain väriä ja tänä oli just, men... Sun pitää kuunnella se viime lähetys, kun se oli poissa Nyt siellä, siellä oli tiukkaa asia, Oli, okei. Okay. Yksi rikollisuuden ala on tällaiset ruokaväärännykset, on esimerkiksi just näitä, jo Kiinassa, mutta myös Euroopassa, Et esimerkiksi Italiassa, oliko se 600 polisi niin Tutki tutkija asiaa ja miten on tehnyt jostain vanhentuneesta rahkasta mozzarellaa ja joo joo, myydään ihan ihan kaupassa ihan. Joo. Ja mennyt läpi, joo. niin Kyllä. Mutta no, mä ei tänään niistä, vaan tänään, ei. Puhutaan, tänään puhutaan dieteistä. dieteistä. No oikeastaan ehkä enemmänkin puhutaan Tallinnan ravintolaskennestä. Mä tiedän, että puhunut paljon ta Tallinnan, Tallinnan eri ravintoloista. Mä sivota, jo joo. Mutta mä teen nyt antaa tämmöistä omat vinkkini gluteenittomaan äh, syömiseen. Mis, mitä kannattaa tehdä missä käydä? Jahuvaba. Hm? Jahuvava. Joo, joo. <laughs> mä oon ollut kaksi vuotta Tallinnassa jo äh, tosiaan noudatan gluteintonta diettiä, niin täytyy, on ollut vähän opettelemista, että Suomi on niin erikoisruokavalioiden ihmemaa. että sieltä löytyy jokulle kaikkea mihin, mihin tahansa, ja sit täällä on nykyään löytyy ihan ok, mutta vähän se on semmoista hakemista, ja on pitänyt etsiä ne omat lempipaikat, ja ylipäätään kaupoista miettiä, että no ostan tän tuotteen tästä kaupasta, ja tossa toisesta ketjusta mä käyn hakemassa tämän ja ton ja näin, niin tota, Suomessa on ehkä helpompaa olla gluteeniton tai laktoaston tai vegaani tai maidoton mutta täälläkin on kiva paikka. Yksi on sellainen, on tuo Telliskiven kivipaperkäärit, mikä on täysin gluteeniton ravintola. Et harvemmin on sellaista paikkaa, missä mä voin valita listalta ihan mitä vaan. Enkä tarvitse kysyä. Ei tarvitse kysyä. Joo. Niin se, on, se, on, se on kiva paikka siinä mielessä. Ää, heillä on ihan kivat lounashinnat arkipäivisin siellä. ja ää, mut... ystävällinen henkilöku. Joo, sekin on. Sekin mm. on. Mm. Mä oon vähän välillä vähän silleen, että, niinku, että sit, kun siellä, siellä joskus menee jopa vähän niinku turhan terveelliset, Jos niinku ranskalaisia kutsutaan nimellä Healthy Fries, niin en mä tiedä, haluuks mä enää tilata niitä, kun on niin Healthy. No joo, hyvin. Niin. No joo. Näin se on bataatti sen yleensä kokosöydyssä tehty. Mm. Eli kuulijoille nyt tiedoksi, jos. Joo. Mutta suosittelen kivipaperkäärit. Toinen mun ihan yksi ehdottomia lempareita on pizza-paikka nimeltä Rukola. Mä elin pitkään luulossa että Tallinnasta, ei saa lainkaan gluteentointa pizzaa, mutta sitten löysin Rukolan. Harmi vaan, että se ei sijaitse tässä keskustassa, <lacht> vaan pitää aina lähteä Mustamäkeen. Sinne on myöskin vähän hankalat kulkuyhteydet, bussilla mennä, mutta taksilla sitten voi mennä syömään pizzaa. pizzalle. <lacht> Heillä on myöskin kotiin kuljetus. Mut... Sieltä saa ihan gluteenitointa pizzaa, muutenkin sieltä saa gluteenitointa pastaa Me löytyy myös ihan tavallisia pizzaja ja pastoja ja niin kun valikoima on hyvä ja laaja ja oikein onnistunut Gluteenittomasti joutuu maksamaan kyllä 3,5 euroa ekstraa tota, Se on aika kova hinta niin kun... Suomessakin saattaa olla, aika usein on joku erikoisihinta, mutta mut ei ehkä ihan noin korkea. Niin, jauhot maksaa pikkasen enemmän ja sitten usein joutuu peikkaan ehkä tekemään jopa sen pohjan itse niin. ja mm. muissa tuota on hati, he... jo, totta kai, Onhan tottakai, mut, mutta tavallaan semmonen, mm. et, et se, ei oo, se pizza ei ole semmoinen niinku ihan joka päivä juttu niinku, täällä, täällä niinku helposti, että jos no. joudut menemään paikkaan taksilla ja maksamaan sitä niin se yhden pizzan hinta itseasiassa kohoaa niinku, aika korkeaksi. Tota, mun mielestä Eest... no, Eestissä Tallinnassa on joku keliankikkoja ajatellen, aika vähän vaihtoehtoja, paljon mm -hmm. kauppoja, joista ei. Ja jos on esimerkiksi leipää haluat, niin se on sitten ja. sellainen ilma pakattua, että mitä voisi kutsua. Verrattuna esimerkiksi mitä Suomessa, kun ihmetyttää, että täällä ei ole. Mm -hmm. Ja meikaisin, Tällä... että täällä olisi kuitenkin markkinoita mm -hmm. Mutta jos miettii maitotuotteita, mä ollaan jos puhuttu tästä, mm -hmm. niin täällä on tosi vähän, siis täällä on paljon maitotuotteita, mutta täällä on tosi vähän niitä tai. Hmm. Mutta Tain toisaalta lakateus. on kuullut, että, että, että, että kun paikalliset maitotuotteet käsitellään eri lailla, niin. niin tiedän, että moni laktoosi Voi jästys... syödä. Tai se, että täällä ihmisillä se on vähän niin kuin käsite, että ai, että mikä gluteenit on, että sit, tai maidoton. Mm -hmm. ei ihmisten tarvitse miettiä sitä, koska niiden ruoka on niin vähän jalostettu mm -hmm. tai mm -hmm. jalostettu. Joo. Mun tota, tätini, joka on Keliaaki, kun mä muistut, että hän kertoo, että kun hän aina matkustaa jonnekin, niin hän on niin valmis sellainen niin lista, missä on niin monella eri kielellä laitettu tuonne niinku keli-alkikkoa, että näin, niin musta kun hän kertoi hän jossain Italiassa, kun hän näyttää sitä lappua, niin sit sieltä henkilökunnasta niinku puolet, puolet keittiötä kurkistaa ja kattelee häntä, niinku, että joku tämä ihmettä, niinku, että hän on ole harvinaista tautia nyt sairastaa sieltä. Niin. Italiassa katsellaan. haluaa vastaa, mutta ei saa olla jauhoja, mikä se semmoinen on. Mm, mutta täytyy sanoa, että Musta tuntuu, että virossa on tosi paljon vahva kakkukulttuuri. Kakkua tarjotaan siellä ja täällä. Täällä on paljon kahviloita, missä on kakkuja. Mm. Kakut on edullisia ja niitä on kaiken näköisiä, mutta... Gluteeniton valikoima on hiukan heikompi. Mutta mä olen nyt löytänyt ainakin kolme kivaa paikkaa ihan tästä keskustasta ja mä nyt mainita ne kaikki kolme. Ää, yksi on Gustav Cafe, joka sijaitsee ainakin solariksessa, ja sitten Kalamajassa uh -huh, on joo. toinen. Heillä on muutama vaihtoehto, ja näitä heidän tuotteitaan myydään myös joissain kaupoissa, eli voi löytää Gustavin kakkuja, ja ne on ihan, ihan hyviä kyllä. Sitten tuossa Virukeskuksessa on Lion Cafe. Siellä on muistaakseni vain yksi kakku, gluteeniton kakkuvalikoima, sen perus Pavlovan lisäksi, mutta se on erittäin hyvä sellainen, joten suosittelen. Siellä on sen suklaamoussikakku. Todella hyvä. Ja sitten mun ihan ehdoton lemppäripaikkani on komeet Solarixesta. Siellä on jota... enemmän Siellä on gluteenittomia. useita gluteenittomia vaihtoehtoja ja ne on vielä erittäin, erittäin hyviä. Siellä on muun muassa semmoinen aivan järjettömän hyvä suklaamarenki, mansikkakakku, jota, joka on nykyään mun ihan lemppäri, niin Aina mä menen sitten tota, Jos Pirossa on huonosti, niin, niin tota Espanjassa on niin vielä huono. Se, ei, siellä, niin kuin, ei ne tiedä, mikä on niin gluteeniton. Mm -hmm. Sitten siellä on tuollainen iso ketju, joka on niin erittäin iso ja suurin ruokaketju. Siinä on kuin Mercadona. Ja yhtäkkiä Mercadona rupesi ilmestyä niin kuin Gluteenittomia tuotteita hirveästi. Ja ne on hirveän hyvin vielä merkittyä. Ja se meni jo niin pitkälle, että saattoi vesipulloissakin lukea sin gluteiine. Ja sieltä saan <tos> niin <tos> pizzaa ja kaikkea saa myös gluteenittomana, mutta niin juomissakin lukee sin gluten. Ja tarina taustalla on se, että se henki, ihminen, joka omistaa tämä mercadoina ketju, niin hänen tyttärensä saarastuu keliankin. Ja silloin tämä isä huomasi, miten surkea valikoima Espanjassa kaiken kaikkiaan mutenttomia tuotteita keliakolle. Silloin hän päätti, että hänen oma ketju okay, joo. satsaa. Okei, hei, satsa. Mä oon törmännyt jossain muuallakin. Muistaakseni Briteissä on myös, että välillä näkee just Vesipullon tapasia jotain, missä miss lukee että ei, ei glutein. Niin. Että on vaan se, että no, mitä te oikein niin nyt kuvittelette, että mitä tässä olisi. Mutta toisaalta mieluummin sitten, koska kyllähän se on myöskin nykyään ehkä vähän myyntikikka, millä saadaan. Ett, että tämä on tosi terveellistä, kun siinä lukee, että ei glutein. niin ihmiset ostaa helpommin. Siinä gluteinit on, tota, on, on on vähän myös trendi. Joo, kyllä. Jostain, jostain Kaliforniassa, niin näitä NS-keljaakikkoja mm. enemmän, enemmän kuin ei. Ja ainakin Tavallaan jossain suoraan vaiheessa suoraan. tuntui, ee, jos oli keliaakikko-ystäviä ja sitten meni heidän kanssa syömään, niin sit saattoi olla, että ravintolassa ei otettu ihan todesta sitä, koska se oli sellainen mm. trendi. Mm. Niin oli vähän se, että, no, että onko tämä nyt ihan tarpeellista. Mm. Mm. Niin se on vähän ikävä just ihmisten kannalta, jotka oikeasti haluaa syödä ja on pakko syödä mm. niin sitten. Olen, olen ollut täällä ravintolassa mm. syömässä siis Tallinnassa henkilön kanssa, jolla on keliaakia ja hän niinku ruokaa tilatessa niin vielä tarkisti, että onhan tämä niin gluteeniton ja sitten hänelle tulee semmoinen niin lampaan ö, viulu, jossa on niin niin niin kuoruten niin leipämurus ja joo. hän sitten, he, hei hetkinen, on, onko tämä gluteeniton leipää. Että. Ja sit, ai niin joo, sit hän vie sen pois sen ja tulee takaisin, että hän oli käynyt kraanan alla huuhtelevassa ne leipäneet pois. <tos> Mitä, ei, Kyllä, kyllä. Ja ei oli, Ja ollut ollut ollut. Ollut erittäin hyvästä ravintolasta. Tästä on nyt kyllä Kahdeksan vuotta. Niin. Mutta se, se, että miten niin välinpitämättömästi henkilökunta niin käydään huhtelemaan ja pyyki pois, että kun sulla on keliakkia, niin se, mm. se on ihan se niin niin kohan, joo. kun sitä ei saa olla ollenkaan. Joo. Aikamoinen. Mä olen päässyt mielestäni aika helppo, mutta toisaalta mä teen aika paljon itse ruokaa, että mä en ihan hirveän usein käy, mutta sitten mä, käyn, mä löydän jonkun kivan paikan, Niistä saa se kohdassa. koko ajan. Niin. Joo, musta niin. saa helposti kantaa se. Mutta täällä on myös monissa ravintoloissa lutanittomia vaihtoehtoja, vaikka ei olisi niin erikoistunut siihen. kyllä sellainen se se vaara on mielestäni se, että jos ravintola, että jos tavallaan keittiössä. Niin jos tehdään kaikkea, niin se, siinä niin kuin jauhat pölyää ja, Joo. ja, mm -hmm. ja tuota, et, ne ei voi taata. Eihän se, siis hmm. ikinä, jos niin kauan kuin, mä en näe, mä en itse tee sitä hmm. mä en näe, kun se valmistetaan mulle, niin enhän mä silloin voi ikinä olla 100% varma siitä. Siin. Mut siis semmonen ravintola joka on vaan gluteenitoon, hmm. niin silloin sä tiedät, että siellä ei päätä se käsitellä. Mut niitä ei kovin varoisa, mä en, siis onks, mä en tiedä Suomesta yhtään tuommoista, mikä olisi täysin gluteenitoon. On siellä ainakin se, ei leningrad Cowboys mut joku shanghai Cowboys tai tämmönen on. Sitten hmm. on näitä Sitten on se Agatha Bakery. Sitten Hakaniemen kauppahallissa on, okay. on näitä gluteenittomia Mä tunnen Helsinki niin huonosti, mä en tiedä mitään tällaisia. Niin, mm -hmm. tervetuloa <laughs> Mut hei, se näistä tota, tota, gluteenittomista ruokatinkeistä. Olisiko, mulla, mulla on aiheellista viisi. tyhjä niin, Mulla, mulla on biisi, mulla on ai muuten aiheellisesti tyhjä, mutta tota, haluan toivottaa kaikille Hyvää ja. vappua. Kyllä. Kevään ja. alkua. Yes. Toivottavasti se tulee ensi. Ja Pekka Poulto vähän tänään lupaili, että se tulisi ensi. Niin. Niin no. jos me saataisiin aloittaa toukokuu merkeissä ja, ja vappu on kaikista hyvistä ja huonoista huolimatta niin, niin se on ihan kiva juttu. Se on semmonen, miksi tekee. Mm. hyvää vappua. Mulla siis viisinä on on Natalie Imbruglian Wishing I was there ja ja oli maanantaina hallinnassa esiintymässä. Se oli itse asiassa aika pieni paikka, mä en nyt muista mikään, mutta ei ollut mikään konserttihallin, Puhutaan enemmänkin jostain ravintolasta. Melkein hämmästyi sitä niin, että hän... No, ehkä hänen suosiostaan, voi olla kyllä tosi monta vuotta. En mä tiedä, hän uutta musiikkia pitkään aikaa? En tiedä. Mä mm. olin ihan hämmästynyt, että hän yleensäkin keikkailee. Mutta Wishing I Was There on hänen vanhempaa tuotantoa. ja niin, sävelin. Hyvää vappua ensi viikkoa. moi! Place it in my pocket Flick your eyes back in their sockets Put those thoughts away Sometimes I'm much too loud I'll take a breath And cradle your sweet hair Should've stayed at home in bed Put that face away I'm melting for you I know I get cold Cause I can't leave things well alone I dreamt about another girl in bed with you You just laughed and smiled, denied the proof We're fine till I think of the problem <laughs> I wish it made sense Like a joke that no one gets Stay with me.